Da bi. To je ovo, možda znao da se buduje oko 3 milonaća četci ljudi. Dobro. Dakle, ono mogući dvoj cita i tako, ono spoludu sam se tamo stad rašivio. da je jedan džemat. I to je taj džemat. Mislim da je uposlenikovoj džami, ako nemojš ući sklana zbog uđe napolju, ti si došao u taj džemat. Ako je spojen, každa. Šta ako je spojen? Ako je spojen, ako je na trijen nekog mužnom mm -hmm. razvojem, pa onda ovdje vam je očite ne došao. Ako im je jedan imam, za sve važi jednom jedno džemat <laughs> A ima li ovo mišljenje? Postoji ono, što kažemo, da da nije isto neki da smatraju neispravni da budu dva zida, recimo. I da žene moraju planjati za muškaraca odmah. Ne smiju biti u drugoj prostoriji zida, zato nije ne, taj džemat, tako dalje. Međutim, da, to su sve sad... mišljenja, svataš. Znači, sve su mišljenja znači, džemat je tu, došli su ljudi za klanje. Zbog mogu ući Znači, to je sve jedan džemat, isti i propri shvat. Za jednim i mamom se povode. Može u primjer, evo semenska džanje na primjer. Dobro. I sada ako budu svi klanjali vam i nema mjesta, sada kodu odu zvam gdje se pije čaj, ona je. Znači nam. Aha. Unos tako. I tamo da, osa, osnovi da opet, pošto ima na zvučnik čuje se. Da li hmm. oni mogu tamo klanjati s obdjelom da su prekinuti skroz? Mogu. Nije. Mogu. Mogu. To se vidi za imamo jednu džanju. Jer ili uhodniku su prekinuti to skroz? To je uveć sam čanji. Nije, nije su. Koji uhodnik? Nije su prekinuti sk Je je sve je otvarno u smislu, ali ovo je vamo sad nije više ni džamija, nije, druga prostorija, druga građanina, drugo sve zna. Jer ako, ako je tako, onda u medresi, u gazi i gore može pegovati tu, a samo put dijeli mm. medresa, onda će svi u svakama klanjati. Nije oklanja. popunjena džamija. Pa nije popunjena to u je Medresa se za, razlikuje, zato što oni u medresi bi klanjali, ali možda ima mjesta u džamiju. Ovi su ljudi mm. došli u džamiju i nisu našli mjesta. Mm. A onda ne mogli ako ima, ne? Ne bi mogli. I to je neispravno. Čak da bude sat odmah, to sat pa tolom metra, neispravno. I Ulema kaže, to je novi sat. I recimo sad pitanje ovo, što neće da spoji nogu. Kaže, Olema, ako neće neko da spoji sat, ti se približi imam. A ovo drugo, ono se broji drugi sat. Mora biti sat iza. Možeš računati novi sat odmah pored. Ali kaže, Olema, to je pokuđeno od majem sata. A ako ti ne možeš spojiti, ti se približi imam da budeš bliži. Ovi drugi nas budu drugi sa. Općenito je to govorno, znači nije dozvoljeno ako ona stinda s razdarta. Šta? Cijem? Nije dozvoljeno kod limbera, hoće pod limbera, pod po, limbera trači <coughs> na safta. Ako ima potreba dati ja ako je puna drama, može. Galanija, može. Ako, ako nije puna, je po jedan saft ima. Ja no, bih potjerao. Ili da samo, jer preče da stanu i da ni po drugi saft i tako. Svejedno se računa je drugi saft. Nije bitno, tamo, je tamo ili vamo svejedno, isto, isto je gov. A ne računate prvi sarko u Kočevoj tamo? Ne, ne računate prvi sarko u Kočevoj tamo? Pa bolje da izgledneš to, jer taj sarko je prekinut. Sark. Pa dovolj prekinut bude i kada je stug. I kada je stug, isto. Ima i hadije su ovođi sa stubovima, to da velika. Kad sad oni kritikuju, recimo, ove ovaj neki ima hadiješa i tako zbog toga, ali ima sarkovi su izgledavali sarko pravi sarko na stuboj. I osnovu da se ne pravi sarkovi, da ih stube pretkidaju, osim kada je nužda. Kako bi sam razumio, ako neće pravno gleda, sad sad sad bliže imamu. I e imamu. I on? Hođam. Hođaš i stojim gore. I sad idu ljudi desno, idu lijevi. I, u, ti si došao lijevo. I sad ovi ima tamo iza tebe još i doredajući. Ova što do tebe neće. Ostavi njega, ti pri kući ovom što je bliže imamu Znači koji je mi sredina? Koji je mi sredina? Sredini, vama. I počica sredineđa, ja imam. Mi će se sredineđa, imam. ja sam razumiješ da ti to. Da, da. Da. Da, da se okurne i sakovi nogama. Ti kažeš ako nije će. će ti ostaviti čakos... njega, prematiti se vama ovom. A nije će ni ovaj. <laughs> a ti njemu prijeđi bliže, ne mora ostaviti. A ti bliže imam. Da, Děkuji, že budu jedet, za telah. <laughs> Já i za bené, tak má těla, budu. Tak má, můžu